إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار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 قال صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال انا عن امير المؤمنين بحسن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله fahijratuhu ila allahi wa rasuli wa man kanat hijratuhu lidunya yusibha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma haajara ilayhi ba'da yumtukum shukuru allahi na kumtakiya sala na salam zimwede mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika khutba yetu ya leo inshaallah tukawa tunaangalia hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam ambaye hadithi hii ameipokea Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu قال anasema sama Umar ibn al-Khattab in Umar ibn al-Khattab inna mal a'malu binniyat hakika amali inatokamana na nini na nia ile kitu ambayo inazingatiwa katika amali ni nia wa innamalikulli imri'in ma nawa na kila mtu atalipwa kutokamana na na ile nia yake kama nia yako ni mbaya basi utalipwa kutokamana, ni kutokamana na hiyo nia yako mbaya kama nia yako ni nzuri Allah utalipwa kutokamana na hiyo nia yako ambayo ni mzuri. kisha anaendelea kusema mtume sallallahu Alaihi wasallam akitutolea mifano anasema faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasuli yule ambaye hijra yake itakuwa kwa ajili ya Allah na mtume wake fa hijratuhu ila allahi wa rasulihi basi hijra yake itakuwa kwa ajili ya Allah na mtume wake yani Allah ndo watafanya nini atamlipa waman ka, wa wa ma, wa kanat hijratuhu lidunia yusibuha. na yule ambaye hijra yake itakuwa kwa ajili ya kutafuta dunia ili aipate hiyo dunia atini yang yankihuha ama anafanya hijra ili aende akaowe mwanamke basi fa huu ila mahajara ilay basi hijra yake malipo yake ni kwa yale ambaye atakuwa ameendea kama atakuwa ameendea mwanamke basi huyo mwanamke atampata na kama atakuwa ameenda kwa sababu ya biashara basi biashara hile ataipata kwa nini tuzungumzie hadithi hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuna makusudio kwa nini tumechukulia katika hutuba yetu ya leo tuzungumzie hadithi hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuna miongoni mwa sababu na inshallah katika sababu hizi tutakuwa tunaangalia ma za ulama eh, ambao wamesifu hadithi hii katika ma maneno mbalimbali qala mbali. shaykhu an-nawawi anasema shaykhu nawawi wa inna ma bad'tu hadith nilianza kitabu changu kwa hadithi hii ta'assiyan bi a'immatina kwa kufuata wale ile mienendo ya maimamu wetu wa aslafina na wale maimamu wetu ambao wametupita minal ulama radhiyallahu anhum na jambo la pili anasema wanaqala jama'atun na wamepokea eh, eh kongamano katika maulama anna salafa kuwa wale wema waliotangulia, kanu yastahibuna walikuwa wakipenda hawa wema waliyotangulia iftitahu kitabu kufungua vitabu vyao bihadha alhadith kwa hii hadith innamal amalu binniyat kwa nini tanbiha litalib ili kumtanabahisha. yule ambaye anasoma hii kitabu ama yule ambaye anafundishwa ala tashih niyya kuswahihisha niya yetu kila kitu ambacho tunafanya tuswahihishe niya yetu wa iradatihi wajh Allah taala na pia kutaka radhi za Allah kwa kila kitu ambaye tunaifanya Bijamii jamii amalihi albariza wal katika amali zetu zote ambazo tunazifanya za kidhahiri na zile ambazo zimejificha قال Abi سعيد عبد Ibni Mahdi. Anasema huyu اسمع هuyo mwanachuoni anasema hii maneno naftu kitaban, law sannaftu kitaban lau angeliandika kitabu huyo mwanachuoni anasema law angeliandika kitabu bada'tu fi awwal kulli babin min ningeanza katika mwanzo wa kila mlango wa hii kitabu na hii hadithi innamal a'malu binniyat kwa kuwa hamali yale ambayo inazingatiwa ni ili kuonyesha umuhimu ya hii hadith na kuonyesha umuhimu ya sisi waislamu kuswahihisha niya yetu kwa jambo yote ambayo tulifanya jambo la nne imamu abu sulaiman fi kitabihil maalim abu sulaiman asema katika kitabu chake al-maalim rahimahullah anasema kana al-mutaqaddimin min shuyukhina walikuwa wale ambao waliyotangulia katika mashaikh zetu yastahibbu na taqdim bin e hadith a'malu binniyat walikuwa wanapenda kukadimisha hii hadith innamal a'malu binniyat amama kulli shay'in yubda'u wayunshau min umuri ddin wanaikadimisha hii e hadith innamal a'malu binniyat mbele ya kila kitu ambaye inaanziwa kwayo katika jambo ambalo linafungamana na dini kwa nini anasema liumumi hajati ilay kwa sababu hii hadith Innama al-a'malu binniyat. Haja yake imeenea, haja yake imeenea katika kila amali ambayo tunaifanya. Lazima tuangalie niya yetu. Ibada zetu zote, katika kuamiliana na wenzetu, katika swala zetu, ada zile ambazo tunazifanya, kama vile kula, kama vile kunywa, lazima tuangalie niya yetu ili tupate thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la 5. Qala al -imamu Ahmad Baada an dhakara anna usul al ala 3 ahadith Imam Ahmad anasema baada ya kutaja kuwa asli ya Islam inaendana na nini katika inatokana na hizi hadith ngapi hizi hadith 3 gani hadith Umar ibn al-Khattab innamal a'mal hi hadith ya innamal a'malu binniyat hi inajenga asili ya dini wa hadith Aisha na hadithi ya Aisha aliposema man ahdatha fi amrina hadha yule ambaye atakazua katika dini yetu hili ma'alaysa minhu fa huwa raddu ipia e eh, ni katika asili ya Islam wa hadith na pia hadith innal halala bayin, wa innal harama bayyin Imam Ahmad baada ya kutaja kuwa asili ya Kiislamu inaendana katika hizi hadithi tatu ambazo tumezitaja akasema haya maneno anasema fa inna dina kullah dini kwa ujumla dini kwa ujumla tuzingatie waislamu dini kwa ujumla yarjiu ila fi'li al dini kwa ujumla inarudi katika watu kushikamana na maamrisho ile maamrisho ambayo imekuja katika kitabu ya Allah na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kushikamana nayo hii ni katika asili ya dini Watarki tarkil na kuwacha yale ambayo tumekatazwa wa tawquf anishubhat na kusimama kutoingilia nini jambo la shubha shubha ni jambo ambalo halijulikani uhari, uharamu wake ama pia haijulikani nini uhalali wake kujiweka mbali na hizo vitu baada ya kutaja kuwa hizi vitu tatu hizi vitu tatu ambazo asili ya dini yatembea ndani yake akasema Imam Ahmad wa inma yatimmu dhalika hakika hizi vitu tatu kujiweka mbali na nini na makatazo na kujiweka mbali na shubha na kushikamana na maamrisho ya Allah na mtume wake haitotimia isipokuwa kwa jambo ngapi jambo mbili tuzijue hizi jambo mbili na kisha tuifanyie kazi ya kwanza asema, a la alamal iwe amali ambaya aifanya mtu fi dhahirihi katika udhahriri wake eh, Ili ile ambayo inaonekana ala muwafaqati sunna iwafikishe hi amali ambaye aifanya. iwe inaendana na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam asiwamezua hi amali wa an yakuna al jambo la pili iwe ii amali ambaye ameifanya fi batinihi ndani ya hii amali yuksadu bihi wajha Allah Ii amali inakusudiwa uso wa Allah Khali li huyu mtu akifanya hii amali anatarajia nini malipo kwa Allāh subḥānahu wa ta'ala ibād Allāh al-shaykh Abdul Muhsin Ibn Hamad al-ʿAbbād anasema akitafsiri hadithi hii anasema qawluhu ya mtume wa sallam aliposema innamal aʿmālu bi hakika amali amali zote ambazo tutazifanya yale ambayo inazingatiwa ni nini ni hile nia yake Ii hadithi imetafsiriwa katika nini? Katika njia mbili. Kuna wanachuoni wanasema inna khasatan fil qurab. Hizi amali ambazo zinazingatiwa nia yake ni yale ambayo ile amali ya kiibada ile ambayo twijikaribisha nae kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wanachuoni wengine wakasema hapana inna hal fi kulli amalin. i hadithi inma al a'malu binniyat yaingia yaenea kwa ujumla ya amali iwe hii amali ni ya kiada kama vile kunywa, na kula na kulala ama hizi amali kama vile swala yote ya shumulu hii hadith akaendelea kusema famakana minha qurbah katika hizi amali yale ambayo twajikaribisha naye kwa Allah usiba alihi fa'iluhu yule mwenye kufanya hizi amali anapata thawabu kama vile swala ukifanya kutaka ukikusudia wa Allah Wapata thawabu wama kana minha min umuri la adati. na hizi amali yale ambayo ni katika vitu vya kiada kama vile kula kama vile kunywa kama vile kulala fa inna saahiba huyu thab hakika yule mwenye kufanya hizi amali apata thawabu Hizi za kulala za kukunywa na, na, na kula apata thawabu idza anawa bihi mtu huyu akinuia katika hizi amali ataqawwa ala taa kupata nguvu ili afanye nini ashikamane na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala ay Allah qauluhu qawliya mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema wa inna ma likulli mri'in ma nawa hakika kila mtu hatolyo atalipwa kutokana na ile eh ile nia yake kila mtu atalipwa kutokana na na ile nia yake anasema sheikh abdul muhsin al-abbad anasema ikhbarun mtume sallallahu alayhi wasallam anatoa habari annahu la yahsul lahu min 'amalihi kwa mtu atopata thawabu katika amali yake illa ma hatopata thawabu ama amali ama yake haitofisidika Ispokuwa kwa yale aniniia fa inawa khairan mtu huyu akinuia khairi akinuia katika hii amali ambayo anafanya ananuia ni khairi hasalalahu khairun basi atapata khairi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wa inawa sharran hasalalahu sharrun na mtu huyu akinuia shari basi atapata shari analieleka kusema وليس هذا تكرار للجملة الاولى حقيقه hii siku kariri kariri Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawwa haku Mtume sallallahu alaihi wasallam ajikariri kariri anabainisha kivipi anasema fa innal jumlatal jumla ya kwanza mtume aliposema innamal a'malu binniyat hakika amali yale ambayo inakusudiwa ni nia mtume alikuwa anamaanisha anasema shekh Dalat. inaelekeza hiyo jumla ya kwanza ala anna salaha al'amal amali kuwa mzuri, kusuluhika kwa amali wa fasadihi, na amali kuwa mbaya bihasabi niyati al-muqtadiyah liijadihi ni kutokamana na ile nia ambayo ilifungamana na hiyo amali katika kuleta hiyo amali wal jumla na jumla ya pili mtume aliposema wa inna mali kulli mriin ma anabainisha sheikh anasema dallat hii jumla, jumla yaelekeza ama hii ibara yaelekeza ala anna kuwa thawabu ya mwenye kufanya amali juu ya amali yake bihasab niyatihi saliha ni kutoka maana na ile nia yake mzuri atapata thawabu kwa sababu nia yake ilikuwa ni mzuri. wa anna iqabahu alay na yeye mtu huyu kuadhibiwa mtu huyu kuadhibiwa kwa hiyo amali yake ala amalihi bihasab niyatihi lfasid. ataadhibiwa kutoka maana na ile nia yake ambaye ni mbaya hii inatuonesha nini? Tunafaa tusahihishe yetu. kwa kila kitu ambayo tunafanya. Tusahihishe yetu. katika vitu vya kiada, tusahihishe yetu. Tutake uso wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na zile vitu vya ibadat kama vile kuswali, sasa tumehudhuria Jumaa, tutake tukuje kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, Sheikh Abbad akiendelea kufasiria hadithi anasema faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi fahijratuhu ila allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu liduniya yusibha aw imraatin yankihuha fahijratuhu ila ma haajara ilay ana endelea kutafsiri hadithi hii ash-sheikh Abdul Muhsin al-Labbad anasema ma'nahu maana yi kipengeli anasema man kanat hijratuhu ila allahi wa rasuli yule ambaye itakuwa hijra yake ni kwa Allah na na Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hii hadith amekusisha tu hijra lakini hii ni katika hib, ibada hii ni moja katika maibada ibada ni nyingi mtume amekusisha hijra apa. kwa utukufu wa ili ibada la hijra anasema man, ka, man kanat hijratuhu ila wa rasuli yule ambaye hijra yake ni kwa ajili ya Allah na mtume wake niyatan tan wa kasda Chinia na kimakusudio alifanya hijra huku anatarajia uso wa nani uso wa Allah subhanahu wa ta'ala fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi thawaban wa ajra basi hijra yake itakuwa kwa ajili ya Allah na mtume wake kithawabu na nini na kiujira. Allah ndo atamlipa anasema waka anna hu yaqul na ni kama mtume sallallahu alaihi wasallam asema sa'irul a'mali ala hadhu hadha almithal ujumla wa amali ambazo twazifanya, ujumla wa amali ambazo tutazifanya inaingia katika hii hadith. ndio tukasema Kabla tujaanza kusherehesha hii chembe, kuwa hijra tu Mtume sallallahu alaihi wasallam ameihojisha tu hijra, lakini inaingia ibada yote kwa ujumla. Tanbih, jambo la kutanabahi. Anniyatu mahalluha al-qalb. Nia, pali ya nia ni wapi? Ni moyoni. Ukitaka kuleta nia, nia pali yake ni moyoni. Wa biha bid'ah. Na mtu kuleta nia, eh, kuweka nia yake, kwa kuleta maneno, hiyo ni bid'ah fala yajuzu atlafudhu binniya haijuzu mtu kuleta maneno kwa ajili ya nia mfano nataka kuswali anasema nataka kuswali swala ya asri unaleta kimaneno hapana pali ya nia ni wapi ni moyoni anasema Fal yajuzu atlafudhu binniya haijuzu mtu kuleta maneno kwa ajili ya nia fi ayyi ni minal qurbah katika jambo lolote ambalo wajikaribisha naye kwa allah subhanahu wa ta'ala illa akatoa akafanya istithna ispokuwa katika ibada ya haj na ibada ya umra ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam imethibiti kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alileta lafudhi kwa ajili ya nini Yania, wabillahi at-tawfiq alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd mima yustafadu min alhadith ni nini ni faida ipi ambayo tupata katika hadithi hii Innamal a'malu binniyat hadi mwisho wake ni faida zipi ambazo tunazipata katika hii hadith. ili tushikamane nayo na tuwe wenye kufaulu. hapa duniani na kesho akher ya kwanza annahu la amala illa biniya. hakuna amali yoyote ambayo mtu anaifanya isipokuwa nyuma yake kuna nini kuna makusudio hakuna amali ambayo mtu amefanya isipokuwa nyuma yake kuna makusudio ya pili annal a'mala mu'tabiratu binniya Hakika amali zote ambazo tuzozifanya yale ambayo inakusudiwa ni nini ni nia yake hii amali kuwa mzuri, inakusudiwa ni nini nia yake Ni yako kama ni mzuri, amali inakuwa mzuri. nia yako kama ni mbaya amali inakuwa ni nini ni mbaya na hito mbele ya Allah ya tatu faida ya tatu anna la aamil ala amalihi thawabu ya mwenye kufanya amali juu ya hiyo amali yake ala hasbi niyatihi saliha itafungamana na ile nia yake ambaye ni mzuri kama nia yake ni mzuri, atapata nini? Atapata sababu Sababu ya 4 anna iqaabal 'amila 'ala 'amalihi. Mtu kuadhibiwa kwa ile amali ambaye ameifanya ala hasabi niyatihi fasida ni kutokamana na ile nia yake ambaye ni mbaya. Kwa sababu ya nia yake ambaye ni mbae. Mfano alikuwa na swali, lakini alikuwa na swali ria, akitaka watu amuone, wa basi yeye ataadhibiwa kwa sababu ya ile yake ambaye ni mbaya ya tano katika ambayo tunastafidi ambayo tunapata faida katika hii hadith nasema fadlul hijrati litamthili nnabi sallallahu alaihi wasallam eh ufadhila wa hijra e, wa hijra ama utukufu wa hijra pindi mtume sallallahu alaihi wasallam alipofanya hijra kutoka makka, kuelekea wapi kuelekea madina lima yakaa lakini hii hijra ifahamike ii hijra ni yale ambayo imefungamana na shurutu shurutu za hijra zimefanya nini zimefungamana mtume sallallahu alayhi wa sallam kufanya hijra kwa kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam si kwa kufuata matamanio ya nafsi yetu lima qaala ar rasul sallallahu alayhi wa sallam wa yale hadith ambaye mtume sallallahu alayhi wa sallam alipomwambia amr ibn al as alipomwambia aje ama alimta anna al islam yahdumu ma kana qablahu au hujjua e amr ibn al as kuwa uislamu yavunjilia mbali yale madhambi ambayo ilikuwa baada yake wa ya huduma ma kana kablahu na pia hijra yavunjilia mbali ile madhambi ambayo ilikuwa baada yake mtu akifanya hijra ile madhambi ambayo ba... e, kabla yake afanya nini Yavunjulika. lakini tufahamu hii ni hijra ya kisheria Siyo hijra ya matamanio wa anna alhajj wa anna alhajj yahdumu ma kana kablahu na pia mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuwa hajj mtu akifanya hajj inavunja ile madhambi ambayo ilikuwa nyuma yake attanbi Jambo la kutanabai amalo twafaa tutanabai katika jambo la, la hijra anasema alhijratu shubaha kuna hijra mbili ambalo twafaa tutanabahi nayo ya kwanza hijra shubaha mtu kwanza hii hijra ni nini wanasema wanachuoni. chuoni min baladi shirki ila baladil islam ni mtu kutoka kutoka kwa nchi ya kishirikina kuelekea katika nchi ya nini ya Kiislam. anasema alhijratu shubaha hii hijra ya kishubha ambalo hatufai kulifanya ni gani min baladil kufri ni mtu kutoka kwa nchi ya kikafiri ila alislam kuelekea katika nchi ya nini ya islamu ma alamn pamoja na kuwa katika hiyo nchi ya kikafiri kuna nini kuna uaminifu mfano hapa kenya alhamdulillah tuko na amani saa hii twatoa nini twatoa hotuba alhamdulillah hii hatufai kufanya hijra bali twafaa tutulie na tueleze da'wa tweneze da'wa hatufai da kufanya hijra ya kishubha alhijratu shahwa na pia hijra ingine ambayo hatifai kufanya ni hijra ya kishahwa hijra ya kishahwa kwa sababu ya matamanio ya nafsi min baladil islam kutoka kwa nchi ya kiislamu ila baladil kufri kuelekea katika Nchi ya kikafiri mfano mtu anatoka katika nini anatoka Saudi anaenda anenda pali pali nyingine kule magharibi hii ni hijra ya matamanio ya kinafsi anasema kwa nini li talabi alhurriyah mtu anafanya hii hijra kwa kutafuta uhuru wa kishetani yani anaona ile sheria ya Allah imefanya nini imempunja aende kule magharibi aanze kuvunja sheria ya ya Allah hizi hijra mbili tofauti tujiepushe jeepushe nayo sana sana wa vijana sisi tumeingia katika hizi mifano wa hijra sisi ahlu sunna wal maadamu kuna amani alhamdulillah tuendelea na kufanya da'wa jambo la sita mima yustafadu min alhadith ya mwisho ambaye tunapata faida katika hadithi hii anna amal alwahid, amali moja ambayo twafanya yakunu lilinsani insani amali moja watu wawili waweza ifanya mmoja wao apate ujira na mgine anyimwe ujira kwa nini kutoka mana na hiya ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون فاذكروه على نعمه يزدكم واشكروه ولا تكفرون اللهم عز الاسلام والمسلمين وعدل الشركه والمشركين ودمر اعداءك اعداء ديننا العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه عذاب النار ربنا لا تزغ بعد إذ هديتنا وهب من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا لا تزغ بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك, لدنك رحمة إنك اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا التباعه. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهْ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ وَجَزَاكُمْ اللَّهُ خَيْرًا